eguer dion e, gabon zuei, entzulei. Hau, e, Mugeimerrak edo Mugeimerz podcasta duzue, ba, dakizute, e, nola biteko, ba, euskerazko mintza praktika mitz videojokuak, ezta? Eta kasunetan, ba, telefonoen videojokuak, zeren, ba, ba, denbora asko ez dugu, eta orduan, pues, klar, telefonoan denbora galtzeko pila bat, baina, ba, orde nagaiuan edo konsola, konsolaren aurren jartzeko, ez. <laughs> Eh, bueno, ni brutal nauzue eta eh, pa, ba, putzuaren bestaldean daier dugu Mexikotik zermoz astea, daier. Aixoan bai. Ba, ondo, ondo. Estenke chatu emengade. Eh, lenguanchibatitzen ah, bueno, izan, ba, eh, kolorretako tortillak egiten egon zarela. Bai, bai, bai. Eh, bueno, Lenguan esan nuen ja espoilorra auztuz da inuela horrekoaztean. E, ira, bueno, ira jaan grabatzen edo gara eta hilabete hau, ba, bueno, pizkagat e, nazionalista behar mehzikon, e, mehz patrio ditzen zaio, e, pizkagat. Eta bai, okurritu oh, zitzaigun, ba hori, kolorez gorria eta berdea sartzea, ba, pizkagat, e, mehzikoko bandera ...ren koloreak eh, izateko... ...ta, bueno... Yeah. ...azkenean... Ba, ...legman esaten nuen bezala... Ba, ...ikurri ere... ...dira, orduan edeltza... ...bueno, nahiko... ...etxean sentitzea... ...bezela eh, izan da... ...baina, okay. bueno... E, ...interz jarri izan da... ...bari e, kolorekin eta... ...zaporez berdinak inpiskat... ...probatzean... ...azken proba bat egin dut duela gutxi... eta... Zegiten dugu tortilla e, irin bueno e, arte irin normalarekin eta gero integralare eta uh -huh. rengoan okurritu zitzetan entre integralari nopala jartzea, nopala hemengo kaktus ba, hangarri bat uh -huh. eta um... alusinogenoa da, ere bai? Ez, ez, ez. Ah, horrekin ez da <laughs> <laughs> ZEPena Es <laughs> <laughs> Eta horregi egiten dugo tortilla berdea, mereze eta orduan e, okorritu zitzaidan, hori ba, probatzea integrala eta nopala. Mhm. Mm Naastea, bueno, azken batean, Bartozko tortilla ba, ba eh pizkatos arzuntzuagara gura, guk eiten dugunarekin konparatzen mahauzu eta azken batean ba bueno, eh Ba, azkenean gari integrala eta nopala Gaitzen ba. badioz, ba, azkenean Azkenean egiteken horaz baita ba, pixkat e, Mozten dela edo, edo, edo, bueno, edo gutxiagotzen dela mm -hmm. e, Ezberdintazuna eta bueno, pixkat oso zutxoago egiten du Eta, azten musko arrere izan dute? Ba, bueno, bueno, ondo, ondoba uh, jendea pizkinaka. Ez eh, zaketen baina bueno, eh asioa, bueno, orain probak egiten ari garelako, baina bueno, ni ez begira, ba, ere pizkar ato hitu barko du uh, jendea bai igual behin edo bitan eingo dut titugula, zer bestela ba produktzia aldetik pizkat erokia da egunero otea. Mhm. Uh -huh. Iruspalauza por esverdeitan. Bai. Baina, bueno, ba, hori aztean egun bakoetxari, ba, pixka e, txapore bat jartzea, ba, hori ba, da ni uste dut ideia etorkizuna da begira. Uh -huh. Bardozute, daier zen, eh, ba, ba, ezakitez, eh, gomendio kulinarioa, daier, tortilleroaren eh, gomendio kulinarioa. <laughs> <laughs> Eta nere gantez, ba, ba. ba oso ondo, azte honetan lanean hasi naiz eta ba, ezin joan da, lehen aztea, eta oso ondo, kideak oso majoak ere bai, eta enpresaren aldetikan, ba, ez da, ba, da, segituan eman diatek, kurtsoak ematen ari diatek, materiala dena, telefonoa dena eman dena nahi beraz, ba, izan da, nola baita. Aire freskoa senditzea horpegian, mm -hmm. gauzak ondo egiten direnean, ba, <risa> ba horrela ibiltzen dira enpresak, Eta, ba, bueno, ba, momentuz oso ondo. Eta komentatuko izu eta berzer muzaten den, baina e, diru dienez, ba, datorren sei javeteak, ba, oso, oso gustora pasatuko izu. Hau esan da. Eta, ba, ba, e, ba, nola biteko, gure diarioa egina, gure egunkaria egina, ba, azte honetan ebai, bideo eta mintza praktika. Eta azten, azte honetako bideo Ba, nere aldetik, eh Reigns Her Majesty zeneko videojoko bat izango da. Eh aurreratuko dizut, ba, pilo bat gustatu dela eta ba, pena emango die dala segorazki datorn astean, apurtxo bat emango diot ere bai. E, hau agian hm mm, ezabatzeaz e, oraindik ezabatzen dudan arte oraindik eh ba bueno, e, aste bazuka agian pasait e, baien, e, asko gustatu zait joko hau Reigns Her Majesty, pena da e, ba bueno, e, ordainekoa dela. E, baina Osondoagola, asko gustatu zait. Eta hori izango da nere gaurkola, eh bideojokua. Eta dayer zuena zurena zein izango da? Ba, neretik ertkoan eh gogonen ba, bueno, piskata la que te ha igual e, normalan jokatzen ez dituan estiloetan eta bueno, gaurkoan eh cotxea sartu naiz asfalt sortzi jokuarekin, beste mm. berrikuntza da, ba, azkenik lekua induela mugikorrean, eta ze jokua horneko pizutsua da, ez dakit, e, giga eta piko okupatzen du. Eta, eta, bueno, e, ba hori internetan aurkitu nuen, ba, eski lorretako jokue goberen entakoa dela, bat ere offline jokatu dezakezuna gainera, mm -hmm. orduan, ba horregatik aukeratu dut, eta, bueno, Ba, ken da oso txarra nahizera joku hau itan, ba, ne, segia zen joku, oso joku hona erituz zait. Bai, gaina grafikoki oso, oso joku eta kargarria da. Beraz, ba, bueno, orain, bai. orain, orain eh, momentu batean kontatuko diguzuz, zer moduz, baina momentuz, ba, ni jolastu alizandu dan, ba, gutxi hori, ba, neri gustatzen zait joko hau. Hau esan da? Mm -hmm. Bai, txiki bat hemen dezakete mugikor jokuen eh noberada Bai, bota, bota, vai. no es que. Bai, es que Pokémon eco, bueno, Jarretxe aste honetan kaleratu dute Pokemon frankiziako franquiziako al, al, bueno, erako azken jokua. Eta, bueno, eh, Azkar aipantuko eh, dut, Decepzio bat tiritu zait. Eh, Pokemon Unite, behitzen da. Uh -huh. Eta, bueno, ez dakit, MOBA izaneko jokuak, eh, League of Legends, bai. eh, mobile, mobile Legends eta horrelako jokuak ezagutzen ditut zun. Baina... Bai, jolaztu para... ez dut jolaztu, baina eh, Twitchen egon nahiztik ustean, ba, lagun bat jolazean egon delako. Eta okay. bueno, ba, ba bueno, or, esteki, ez, ez dit giegi erakarri, baina eh ba, egia bueno, da, azkenean ba, ba, LoL, e, LoL eta orla, MOBA, eh videojuegoak gustatzen bazaizkizue eta bainera Pokemonen videojuegoak gustatzen bazaizkizue, ba segurazki hor eh erakarri egingo dizuela. Da nezuk esaten oh, duzu, giegi gej, giegi gustatu es ez sai proposamen, o sea, la cargaría heritu, ze buna. E, beste movetan ba igual bat e, daude e, zure talaren eta aurkako talaren dorreak eta jumbertsar dorre horiek eh, sustitzen e, eta kasu honetan hein baduzuna da, ba, beste pokemonak araitu eta e, be, hm garaitzen duzun bakoitzarekin ba bako juten zara puntuak pilatzen eta juten zara beste eta behin puntuak pilatuta juten zara beste taldearen e basea da eta hor e, norozbait ba zaszkiba loia baltzu ba, puntuak zaszkiratzen dituzu bai afienean ba norolaiteko lol es es eh, violento agintoz egiten saiatu dira ezta Eta, bai, bai. eta, bueno, ba, ba, ikusiko dugu, hori, ni pentsatzen dut, ba, beste, beste Mugeimer eh, podka, bo, ale batetzago gautziko dugula, ba, hori komentatu egin beharko da, edo agian, ez, ezakit, <laughs> zuri, <laughs> ba, gogoan dirikan ez badizu eman, ba, ba, ikusiko dugu, baina, eh, ba, bueno, ni nahiago dut, ba, hor ustea, jendeak probatzea, eta gero, ba, ikusiko Horita. dugu, ber, e, zer moduz, e, gu jolasten dugunean, ber, ikusiko dugunean, ber, ikusiko dut zer moduz, zer hiluditzen zaigunen. Uh -huh. Vale, va ba, hau esanda, eh basiko garasailoarekin, musika pizka bat eta hasiko ara Reigns Her Majesty jokorekin. hasiera batean, asko erakartzen zidan eh, ba, bueno, ba, eh, mekanika batekin eh, aurkezten zen joku bat da. Eta eta bueno, ba, esan, duela saio, saio pare bat esan nuen bezala ba, Devolver Digital eh, argitaletxeak ba, beren rebajak eginda. Ba, joku hau erostean lortu egin nuen. Eh, uste dut gizkiz banago joku hau gutxi gora bera iru euro, iru lau euro artean ibiltzen dela eta eta bueno, ba hori, ba eh rebajak zeudenez, ba erosi izan dut eta e, asko disfrutatu dut. Larburpen txiki bestela, ba 2016garren urtean e, Neri algaratzailak e, Reigns asekas baitzeneko joku batekin eh harritugintuen, kartetan oinarrituta eta norait tinderen e, mekanika arabiliz, ba aur, e, alde batera edo bestera e, erabakiak hartzeko ba erabi, erabake garrantzia dute estiloaren barruan ba gauza harrigarriak ar egin zinteskela erakutsi gintuen eta urte bat beranduago 2017an eh, joko originalaren arazoak 2000 tartean eh, lehuntzeko ba gaur dakardan kaleratu zuten, dela ba ba aurreko jokoaren nolabaiteko moldaketa bat edo hobekuntza bat kasu honetan reigns eh Her majesty E, historioa nahiko sinplea da. E, joku honetan, ba, erregina baten paper hartuko dugu eta gure e, ba, era etorriko dira bai erregea, bai e, armadako burua, bai e, merkatariak, e, ba, galderak egitera eta nolbait, ba, erabakiak eskatzera. Eta kasu honetan, ba, guk e, ba, bai ez edo ez ez esan beharko diogu eta Eta hau ginda, ba gutxi piskanaka piskanaka, ba historia e, ba, bueno, garatzen joango gara. Mekanikak esan bezala, ba Tinderren e, ba, bueno, moduan e, deskribatu ditzakegu, zeren ba bueno, guk karta bat ikusiko dugu pantailaren aurrean eta karta horrek ba ba bueno erakutsiko dugu nork egiten digun galdera, ba ergeak ba, egiten digula galdera eta ba guk ezkerrera daskubira egin barko diegu Ba, erabaki bat hartzeko. Erregeak edo etortzen den pertsona egiten gaituen e, galderari. Karta horren gainean e, ikono batzuk ikusiko ditugu, kasuenetan, ba, ba, gizartearen ba, sektore ezberdinak simbolizatzen dituzten ikonoak, kasuenetan, ba, eliza, e, iritarrak, e, arrokeria, gure, gure referentzia egiten duena, eta dirua azkenik eta, ba, ba bueno, ba, kaldera bat edo erabaki bat hartzeko e, ba, mm, kasuan jarriko zaigu, eta guk ezkerrerantz edo eskubirantz mugitzen dugunean e, ikonoien baloreak aldatzen joango dira. E, zein da gure helburua, e, ba, gure elburua azkar esan da e, bizirik mantentzea da, eta alik eta urtegeien, e, ba, bueno, e, koroan egote izango da. Zergatik, ba, e, erabaki batzuk hartzen ditugunean, edo beste batzuk hartzen ditugunean, ba, bol, esan bezala, e, goiko ikonoko baloreak aldatzen joango dira. Balore hoietako bat guztiz agortzen badugu, galdu, galdu egingo dugu. Eta balore hoietako bat goraino igotzen badugu, eta zabaia ba, bueno, jotzen badu ba, ere bai galdu egin beharko dugu. Orduan, joan, joan bargara erabakiak hartzen, baina ez nahi ditugun erabakiak baizik eta ba eh ba, joan no la bait nivelatzen Bargara zera bakia hartu berditugun eh jokuan alik eta e mantentzeko. Noski ez da ni ba, logikoa dela, ba adibidez, ba e, emakumentzako ba, dantza bat e, antolatzea eskatzen badigute, ba hori or, dirua kostatuko zaigula edo ba e, gu dara joaten bagara gara, ba, horrek dirua kostatuko zaigu, baina adibidez, ba, e, ba A hori ospatzen os ez badugu, ba, eh, Elizaren eh, ikonoa ba, pixkat betetzen joango da eta ordun ba, bueno, ba sektore batzuei eh, favoreak eginez, beste batzuen eh, ba, ez daiteez, mesprezua edo eh, irabaziko dugu. Eta esan bezala, ba helburua bizirik mantentzea da eta eh, ba, bueno, ba, hori ba, nahiko komiko izaten da zeren ba bueno, ba eh topera edo, edo edo zeikono agortzen dugun, ba heriotz ba, mm, bat edo beste bat izango dugu ez neri graziendi ta adibidez ba eh dirua agortzen badugu ba e, <laughs> Iritarrak gaztelura sartuko direla eta gurekin akaba, akabatu ingo dutela. Baina nere bai, iritarren kontadorea gora igotzen gotzen badugu. Iritarrak gaztelura sartuko dira guri eskertzera, gure gainera botako dira. Eta guk aplastatuta, ba, hil egingo bara. <laughs> Ordun ba, bueno, noloait, komedia eta, eta, eta bueno, ba, em, erdiaroko gaiak, ba, nasten dituen joku bat dugu monetizazio aldetikan eh, ni pentsatu ez dela esa dela ordaineko joku bat da, beraz eh jokuan sartzen garenean ez da publizitaterik egongo, ez da ez errarrarrik egongo, ez, ez daude erosgaiak edo eh inapp e, erosketak ez dira egongo. Beraz, ba, ba bueno, pa, ba, horretan, ba oso lasai zan, e, sartu behin izango gara, zeren ba bueno, ba da sartu eta jokura, jokuarekin ase e, asi, ba publizitate gabe, eta bar. Eta hemen dikan alde positiboetara eta negatiboetara. Eta nipetxatu gehiena positiboa dela. Eh, alde batetik, eh ba esan bezela, e, oso oso dela eta gainera ba bueno, ba basa, ba interfaza oso oso simplea da, alde batera edo bestera egin dezakegu eh aukerak hartzeko, e, aukerak eh atza le aukerak atza, altsa, pantaiatek altxatzen dugunean hartuko ditugu, beraz, buk ba, bueno, ba, eh, atza pantaiak man, mantenduta ik, ikusten joan gaitezke ze, ze, e, zeiko no, modifikatutko dira eta e, horrekin ba, nolabait gure partida planeatu. Gainera, esamen zela, e, oso joku komikoa da, zeren, esamen zela, e, erdiaroko gaiak e, tratatzen, tratatzen ditu ere bai, Beraz, ba ba bueno, ba eh sorginak, e, vampiroak, eh elitza eh noblea que estaba ba, ere bai bizi izango ditugu eta nola, batzutan ere bai ba, ezaten, e, laugarren paretara ere bai hautzen dute eta <laughs> eta kaso hiletan ere bai oso komikoa izaten da. Gustatu zaite ere bai, eh, kasu honetan len len Atheras to Tenhokua e, horrek ba bueno, bat zuela esan dezakegu eta hori da, ba, jokua oso planoa zan. Jokoak babono, e, edo historia gidatu batez zuen eta n, ba, kasuak e, agertzen ziren hola nolabaiteko ba, denak naztuta Eta azkenean, base, ba, ez ba, dukan gauza, gauza bat eta besteak e, bere artean ez, ez zuten loturarik ez. Eta kasunetan, hobetu egin dute zeren, e, ba, bueno, ba, nola beiteko e, ba, argumento bat edo dago historia baten eta bestearen artean. Eta, dibidez, ba, ba bueno, ba, gauza batzuk... Jokuaren barrean gauza batzuk lortzen ditugunean, ba, segura, edo pertzonei batzuk desblokeatzen ditugunean, e, aurrerantzean pertzonai hoiek gure datorrengo partidetan agertuko dira, beraz ba, ba, beste, e, bir jokatzeko beste komplemento bat dago eta jokoak ni pentsatu dut ba eh duela kasu Eta azkenik, ba, esan bezala, e, ba, erabaki hartu baino lehen, ba, atza pantaiatik askatu baino leno, ba, e, ikusi ditzake guztein e, zein irizpide edo modifikatzen diren, beraz, ba, ba, planeatzean nahiko 2008an nahiko erresia da. Ikusi dezake ditzakego zeituan ze, ze irizpide modifikatuko diren eta, ba, depende ze tamaiñako ba, kasunetan, ...puntoa duen ba, gehiago edo gutxiago modifikatuko da. Gustatu ez zai dana? Ba, mm, berez, gutxi. Kasuenetan, adibidez, eh, jokoa oso zaila da. Edo, bueno, jokoa errexea da, baina bizitrik mantentzea oso zaila egin zaitu. Gehien iraundu dana, nipen txatu, gehien iraundu dana, hogei urte direla. Eta hogei urte dira, hogei eh, galdera. Vale? O, galdera urte bat pasatzen bakoitza urte bat kontatzen da, urte bat bestela kontatzen da. Beraz, ba, ba, aldi, ditzake, uh, zer, eh, ba azkenean ba, planifikazioa dagola, baina planifikatuarren biztirik mantentza nahiko zaia izaten da. Zeren eta hau da beste ga, gustatu zaidan beste gauza bat, baina niri pertsonala iruditzen zait, bale? E, irizpideetan ba, ikonoen gainean puntu bat agertuko da ba, ze, zein modifikatuko den e, erakutsiz, baina guk ez dakagu e, jakiterik gorantz edo berantz modifikatuko den. Ba, kasunetan badakigu ba, gu e, da bat antolatzen dugunean edo dantza bat antolatzen dugunean diruaren e, kontadorea jetxi egingo zaigula. Baina badaude galdera batzuk, ba, askotan ez dakigula zein modifica, e, nola modifikatuko den. Eta gainera, ba, depende ze gauza desblokeatzen dituzun, ba, barak jap berrituko zaizu eta dago momentu bat, ikusi, e, ez duzula ikusi, ez dizularak usten, ba, pixkat e, ba, bueno, zaia goa jartzen dela, ez duzula ikusten e, ze irizpide modifikatuko diren. Eta beraz ba hori planeatzea oraindik zailagoa egiten du. Ikusi dut eh, bueno, ustut ez dela justo zu kolatzuzun berdin berdinak, ez hemen ustut dut errege azarrela. Baina ikusi dut ba horia aurkar artzuna aurreraren eta bainera hemen oza, aukera e, berdina zen, oza, oso zailazen jakiteaz aukera hartu mm -hmm. eta zirudian ba, erri altxamenduaren al al altxaltzeko al otan zegoela eta zure erantzunaren arabera ba, ikusko zela gertatzen zen ala ez eta orduan hemen jok Eh, Jokalariak hartzen duna aukerarekin, bababot, eh, erri altxatu egiten da eta zuile egiten zara. Baina hor, ez dakit eh, osas, oso zailara ze, ze aukera hartu jakit, jakitea ez. Mm. Ose, iritu zait, kasu kasu... Eh, Zato, horretan menzat oso zaila, e, zerla? Osa, nola no, jokin gozu zer eragin kasu horretan zure erabakiak. Bai, zeren gainera, ba, bueno, jokua ez da, osa, eh, ez da inerrexa, ez da erabakiak normalen ez dira pai edo ez. Oso gutxitan da, ordun, askotan interpretatu egin bar duzu, ez? E, zer erantzun ematen duen eta zeresan, ba adibidez, ba ezakite, eh, irudite e, ba zerga berri bat jarri barko genuela eta jartzen du, bai, zerga berria edo me eta me <laughs> ba batek ezets ez bezela interpretatu dezake, baina depende momentua ba beste interpretazio bat izan leke. Orduan, ez da inherresia jartzea, ba ba bai edo ez. Eta gainera Ez, dain, oza, ez da norma, kasu gutxi agertzen dian non e, ba, ardatz bat bakarrikan modifikatzen digu normalean e, kasu batek iru, e, e, bi iru ardatz ezberdi modifikatuko dizkigu orduan azkenean e, ba ezakitez e, iritarrak e, nolabait matxinada bat antolatzen dute eta gure, ga, gure bile etortzen dira ba, a, gutxitan izango dugu kasu bat justo momentu horretan Non, eh, ba, bueno, ba, ba esa, zehozer esateko aukera izango dugu eta matxina da hori, eh, ba, bueno, atzera bota. Zeren adibidez, ba, ba, ba, daude gauza, nigoatzen dut, eh, dantzarena oso, oso kasu klasikoa da, eta gainera desblokeatzen joaten zera, eta momentu bat iristen da, non desblokeatzen duzu, eh, ba, zure, noa esaten da, dama bat edo, zure laguntzaile makume bat, eta zure laguntzaile hori beti, ba, eh parranda egiteko ba, ba konbentzitzen saiatzen da eta claro parranda egiten zuenan dirua jeesten da baina jendearen edo hiritarren e, ardatza igo egiten da ordun claro eh batek pentsatuko luke ba, e, nobleak festa bat egiten dutenean ba bueno ba a, edo hiritarren mm, kosta egiten dutela Baina nahi bidez jokuan behar bah, daz batzuk igotzen dira, beste egisten dira, eta azkenean ez da haini erresa ez da, bai edo ez, eta hau egingut, eta e, hau ez dut egingo. Zeren askotan kasua asko, e, bueno, partia asko jolastu ditut, eta askotan behar dira lauet lau ikonoetatik edo, lau ardatzetatik, bah, dena hiru oso ondo ditut, eta bat oso goian edo oso bean. Eta, klaro, irizten nahi bidez momentuat, non, lau lau e, ardatzak modifikatzen diren edo hiru modifikatzen dira eta hoietako bat oso bean edo oso egoian duzu eh aurreran joaten zaren ala beti limitean egongo zara eta <laughs> ne, ba, ba bueno ba, txanda asko limitean egonda azkenean oso zai egiten da jokoa baina hau bueno orokorrean neri, neri gustatu zait, eta gustatu zaiz zeren ba nolabait pikatzen zu partierako oso motzak izaten dira Eta azkenean ba ba minutu egoten zara jolasten. 5 minutu edo gutxigo. Orduan autobusa hartzerakoan edo ba, ba jolasten egon jolasten egonaiz adibidez eta eta claro, partida jolasten duzu, ba, ez dakit, urte irauten duzu. Ba bueno, ba, urrengoan <laughs> ba, ba, beste, berriro hasiko naiz zeren, ba, esan bezala, ba, ba, bueno, puzle, modura ibiltzen da eta neri horrek eh harrapatu ba, bueno, egin nau. Nere kasuan, esan bezala, ba, jokua asko gustatu zait, eta ba, azkeneko nota ba, nere kasuan e, sortzi bat. Ez, barkatu, bederatzi bat jartzen diot, zeren e, ba, bueno, ba, oso simplea iruditzen zait. Eta ba, simplea tasun horrek, eta un, jokuak daukada, daukan umorea eta bar, ba, pentsatzen dut ba, ba, oso joku ona dela, kalitatea handizkoa, eta esan bezala, ba, ordainekoa da, iru lau euro hartean ibiltzen da, baina pentsatzen dut, Iru edo lau euro balio arren, ba, ba, ordaintzen den joku bat dela, eta seguraski, jolaztamo zute, ba, disfrutatu egingo dela. Eta, bueno, hau ba, zen, e, nere Reins, jokuaren, e, Reins hermaiesti jokuren analizia, e, Google Playen duzue, eta, e, ba, hau orda nahi du, ez baduzuenai, e, Google Playen joku honen, klon pila bat daude, batzuek publizetatarekin, besteak e, ba, e, aplikazioaren barruan erosketak dituztela, eta gai ez berdin pilo bat ba, jorratzen dituzte, eta beraz, ba, ba, bueno, alternatiba daukazute, or, nahi, ordaindu nahi ez ezkero, ba, ba, bueno, ba, reintz izene, reintz behiratuta, adibidez horrein behiratzen nahinez, eta momentu horretan ba, pilo bat jokoa agertzen dira, batzuk esam zela ordeinekoak, beste batzuk ez, Eta esamestela, ba, neri joko hau asko-asko gustatu zait, eta horregatik or nere bederatzia. Hau esan da, eta da jertzek ez badu ez dure esan nahi, ba, e, musika pixka jarriko dugu, eta e, asfalt sortzi joko jarraituko du. Bueno, garkoan eh hasieran ez zen bisilabak arraituko nire Athletic ba normalean jolasten ez ditudian estilo probatzen. zure zure konfort zonaren kanpora, ¿está? es el mejor rol que holasteni biliko denbora guztian. Horria. <tratK> eh, ta bueno, usto zailarra pues, pues, si igual eh objetiua izatea, baina edutzen zaitu, badintzat bueno, esploratza eta operamatea jendeari ba, ikusteko estilo ezberdinetan abertzen moguko joko ahi balden ba, interesarria izan daitekela. Eta, bueno, alde horretatik, gaurkoan gainera horretaz gain e, berrikuntza batekin ator, ze asparliko partez, ez dut jokoaren pisua kontuan izan behar a, azkenik, le, lekua Egin dudarako mugikorrean Eta horretaz gain beste faktore bat hartu kontuan ere Offline jolazteko aukera izatea <laughs> Zer bonodatuak egia esan bera ba, labukatzen zaizkit Eta e, kasu horretan, ba, bueno, bi, bi gauza hauek betetzen dituen joku bat arkitu dut Asphalt lortzi izanekoa, orduan beraz ba, kotxe lasterketa generoan sartu naiz Eta, bueno... E, estilo horretagan, ba, neko ezaguna eginden frankizia da Asphalt. Eta, bueno, aukera diot, zentzu horretan, diod, eta buena ikusko dugu. Tse... Zen... Iruditu zaidan. Haukera. Okay. Kontutan hartuta, baina nire aurreko esperientziala azterketa joko ekin, ba. Dura urte asko izan zen, ez dakit gara zara Mario Kart joko horazen genuanean. Ba, dakizu ze eh... jokoaren antza hartu ditu, eta ni pentsatu joko hau zure, zure txean jolastu genuela, duela, ba ez dakit ja hogei urte edo. Niri... Gran eh, turismo. Ez, eh, eh, Need for Speed. Ah, for Speed. Bah, bah, bah, estilo horretako joku, joku ahí, bah, maduka horrelako. Bah, gunaiko estar acá, <risa> eta, bah, ba, daier zen etxean, bah, Need for Speed, eh, PlayStation, bateko Need for Speed er jokura jolazten ginen, hasta, nera bean ginen. Bah, <risa> <risa> <risa> yeah, bueno, bah, eh kasu honetan, ikusitea urte asko dira, etzuala, estilonetako jokorri jorazten, behin batean, exigentzia maila jitsi dut, eta ez diotorremesteko garantzia, egin man, meri baizik, eta bueno, generoaren jarraitzaioatek, bilatuko lukena eskaintzen duen araz. Eta... Alde, alde horretuatik, ba, piskatzea edutu naiz, e, objetibotasun ez e, aztertzen Jokoa. Eta... Eta azduztu lortu ezta? Bueno, ikusko dugu. Nisa edutu naiz, nisa edutu naiz. horreri e, bueno, ba, eduta, e, Jokoak historian modu bat eskaintzen du, eta horren mandut denbora deiena egia esan. Ze... Zerokun motanek, ba, koneksioa izan nala ez, ba, jolaztu izakezu, bueno, gero hori pixka gehiago eh, zabalduko dut. Claro, eh, beste, beste nahorka jolasteko ba, interneten eh, bidez jolaztu barko zara, ez da? Horri da, horri da. Eta, bueno, eta garatzeko, eta kotxe hobeak lortzen joateko, ba, azkenan beharrezkoa da, e, e, historia historian modu, moduan jolaztean aurrera egiteko eta txamponak eta baliabideak lortzen joateko. Uh -huh. Orduan, eh, bueno, hori, ba, laesterketa bat, konexioarekin jolaztu gala ez, ez berdintasuna da, konexioarekin ba, laguntza ege, extra kaltibatu aktivatu ditzakezula, ba, nitro edo, bueno, edo, E, bizkortasun handiago hasi asia batetik esatelako edo, bueno, horrelako laguntza batzuk e, aktibatu ditzakezu eta gainera, ba, laesterketa maitzean ba, lortutako sariak biderkatzeko aukerea ematen digu ere eta, bueno, egin behar duguna no, bat ikusi orduan gero hmm. bueno, gero Gero ikusiko dugu eh Alderdio honen on, inguruan eh duan. Bueno, serpent eh, orduan bueno, ba, lasterketa batzuen artean ba, aukeratu dezakezu eta bai zarrak irabazia lasterketa berriak desblokatsen Juan Gozara. Y bueno, el elenco la esterketa, bueno, el elenco cochea, así eran, eh, Dodge, Dart, mm -hmm. e izango da. Hemos ido a tener así cochea. Claro, o sea, den, eh, cocheak originalak dira. Sí, sí, sí, sí. Marca guztiak, eh, bueno, marca pillada, tarquitzen dintuzu. E, eta hori da jokoren alderdi pozitiboetan sartu duan gauzietako bat, gero anzaluko dutu beto, e, baina bai, e, bueno, Audi, e, Chevrolet, e, Lamborghini, Ferrari denetako marka pila bat harkitu ditzakezu, baina mm -hmm. kasuan eta bezala bezala, Dodge da Sierrako kotxea, E, eta, bueno, e, lasterketan, ba, zera batean agertzen zaizkizun kontrolak, nere ustez, edo an, iritu zait, e, jokoak eskaintzan dituen kontrol intuitibuanak direla. Zagera aukera duzu, ba, pantalian ikutuz, ba, e, est, e, joystick antzeko bat agertzea, eta horrekin mugitzea kotxea, baina, bueno, e, kontrolak Printzipioz, jokoak eskaintzen dizun kontrola da, eh, zuk mugitzen duzu beraka ez, eskuñaldera mugitzen madu zu mugiko mm -hmm. leku horretara e, mugituko da kotxea, eskuñaldera right. e, biratuko da, eta Pishka, eskerra mugitzen madu zu, baga eskerra bolante bat izango galitzu zela ez da? hori zu da zuen mugitzen duzu, bolante bihotzen duzu. Mm -hmm. Eta horretaz gain, ba, bueno, e, aceleriazioa automatikoa da, e, printzipioz, e, Gero hori ere aldatu ezakizu kontroletan. Uh -huh. Eta, bueno, zugri galditzen zaizun aukera da, eskarraldean lehan sakatuz gero. Ba, pantalla sakatu fre, eta frenatuko ba, zu. Eta eskuñal uh lehan -huh. ematen baduzu, ba, turboa aktibatuko zu. Eta, bueno. E, abiatura extra bat lortuko zu. Eta turborreri dagozkionez, bo ba, alastargetan zehar, botillean zeko batzuk e, jasuko bat dituzu, eta hoiekin ba, goian daukazun barratxo bat e, betutzen joango zara, eta bi koloreko botilla aurkituko dituzu e, urdinak, eta hoiekin bueno, pixkat bete eko da barra, eta laranjeekin baia bikoitza bastante gehiago i, betoko duzu barrari. Mm -hmm. eta bueno horretaz bain ba, zehar rampak aurkituko dituzu batzuk ba, saltoa normalak egiteko, eta besteak ba, jokuak eta guai esan ez ez naiz kapazia izan hau bitzu iltzeko giro e, deitzen ditu e, eta bueno Txiri huel, aldein batera ematen dituzun txiri huel tantzako batzuk dira. Bai. E, eta, bueno, horrelako gauzak bete eta, ba, e, puntuak emango izki gut egero eta, bueno, horretaz gain ere ba, beste kotxeak bultzatuz, ba, orkariak, e, bueno, orkariaren kotxeak suntxitzea lortu dezakezu, Eta gero, ba, esan bezala asteketa maitzen ba, medaiak ditugu, eh, helburu ezberdin hauek betetzagatik. Mm. E, claro, se parjatuko. E, jarriko izute, ba, e, delako helburu bat betetzagatik, ba, Izarr Ekstrabaldor tuko zula eta beste hiru izarrak, ba, baduzu edo bigaran bigarren litzamozara edo iruwan gelditzen masaraba isar bakarren hortik oso. Claro, Sarren ez dugu esan, ben, pentsatu ez dela beharrezkoa, baina eh Asphalt ez da ez daba, bueno, va coche Tacos Simulatorea, eh, dona da. Ba, bueno, ba, e, eh, ba esan bezela, arcade guti z arcadea, aurrera joatenzea, saltoak egite dituzu, ba, atajo piloa ba daude. Eh vale. E, basea, e, lokatzetik sartzen zea, eta ez dago arazorik horik, ez da? Bai, eta gero, bueno, e, e, elurrean, edo dut zertuan ibiltzen zara, eta, eta bueno, osea, realismoa ez, ez da horren beste joko nahi eh? apuntua, baina Claro, horre, horregatik bad bad inbeste salto, atajo eta eta horregatik ere bai dain divertigarriak joko zeren, ba, bueno, ba batek pentsatu ba luke agian, ez? Ba jolastea jo, ba simulatorea adesknei gertatzen zaik simuladoreak ez zaizki gustatzen. Baien kasu honetan, ba esan bezala, oso oso joku divertigarria zeren, ba, bueno, ba, hemen rampa bat hartzen duzu eta bueltere chiribuelta bat ematen duzu. Gero o sea, nitro hartzen zu, gero karreterak nolaiteko ba, kiri bil bat egiten du eta buruz berak hartzen zera, ez? Bai, bai, bai. Gero, baina, bueno, e, zuzenean pareta baten aurka, edo e, eraikin baten aurka juten bazara ba, iztripu bat izango zu. Eta horrek nolaz baita ba, ere atzeratuko du, ba, ...karriko zaitu pixkat, eh, apkari egona pixkat atzerago, segundu batzuk alduko dituzu. Eta, bueno, lasterketan mota ezberdinak aurkituko dituzu ere, e, klartxikoa bezela bertzen bada, ba, lasterketa normala izango da. Baina badaude beste mota eta koak ere, e, eliminazioa badaago, bo, ba, bon. e, lasterketan aurrera eginean, la, ba, azken aduan, ba, Segundu batzukpaz eta gero ba, eliminatu egingo da, eta orduan bat helburua da e, ezinua izazkena izatea. Orduan e, eta bestetik ba, kutsak eta dago eta horrelako bueno, mota ezberdinak ba, eta beste ba, ez kotxak zuntzitzea. E, Beste horkari baten ahorka jorazten duzu eta berak baino e, kotxe gehiago zuntzitu behar dituzu. Eta, bueno, hasi eran, interde jorriain dana, ba ere... E, eta behartzen, behartzen dizulako, ba, marka ezberdinak eta kotxe ezberdinak lortzera. Mm -hmm. Ba, lasterketa batzuk. E, es, esklusiboa dira hori ba, marka ba, batekoak, esan txe, txe brolet e, kotxokin bakarrik e, korritu ditzakezu edo ez te batzuk, ba, zutzenean kotxe bakarrarekin. Hmm. Edo gero daude e, ba, ere ba, versus e, izeneko la esterketak eta hor ba, bi kotxe daude eta Azkenean eurgurua da, ba, biko txekin, oza, sea, bueno, post izarrak lortu nahi bat dituzu, ba, biko txekin lortu bat duzu, azterketa hori garaitzea. Bost izarrak bueno, dira? Interes, interes garria da, ze, bueno, ze, kotxez berdinak probatzen joatea, mm. e, behartzen zaitu egin batean. Bost izarrak supostetun diela, ba, bueno, karrera perfecto bat edo gutxi gora bera egiteazta. Bai, kontu gara, esan dudana lehen e, borto dietatik iru izar dira, bueno, irabazen baduzu iru izarra lortuko dituzu eta beste biak dira E, ba, bueno, kasuanetan, leztarkita ba, bako itzen jartzen dizkizuten elguruak lortza bat. E, esan dako txiri vuelta batea matea, edo airean bost segundoa matea, mm -hmm. edo, edo horrelako elguruak dira. Eta bie, lortzen baitu zu, ba, lortuko zu, esan dako e, izaharroi. Mm -hmm. Hordun, batetik ba, seguraski ez, e, galdetze izutez, eren duela askoz duela jolazten, batetik, ba, bueno, karrerak edo, edo, karrera mota ezberdinak irabazten saietu bazara, baina nire bai, ba, nola haiteko logroak desblokeatzen ez, ba, hori ba, esan duzun bezala, ba, nola haiteko, ba, salto bat egitea, edo, ba, txiribuelta txiri bat horrela egitea, edo beste, ba, beste zea bat egitea, ezta? Baila, hori da, hori da. Ba, bona, esan bezala, ba, batzkenean, e, ba, pixatel burua da ere kotxe berriak lortzea, eta, buz, e, batzkenean, eh, jokoak eskaintzen dizkigun kategoria ezberdinetan aurrera egitea, eta kotxe bakoitzak itza, ba, sirako puntuazio bat izango du, lau ezagarrina guzirean arabera, zerotik egun kilometro orduk, ko ba, abiadurara pasatzean hartuko duan denbora mm -hmm. bestetik ba, hartzen duen abiadura maksimuma baita ka... kotxearen pisua eta mugitzeko rastasuna eta bestetik ba nitroak zenbateko abiadura ekstremango dian katsubatzuei ba, esaterako bentzen ni, ni belein aitzen kotxean mailan ba gehenegi, e hamar kilometro orduko gehitzen dizu abiadura, baina beste batzuei esaterako igual abiadura makximo txikiagoa izango dute, Baina nitro erabiltzerakoan ba, ehuneko edo hogei kilometro orduko abiadura eman e, extra emako diozu zurekotxearen orduan barrekin pi konpentsatzen da beste aldetik. Hmm. E, gutxiago eh, eskaintzen dizuna. Claro ikusten egona ez orain adibidez, claro, ba, ba, dode kotxe batzu, diela, ja, ba, ba, ba, barregura sartzen zaigu, ez da, ba, ba, ferrari eta bugati eta horrelakoak, eh, laure un kilometro orzuko egitea, ba, ba, ba, bueno, ba, bi segundutan egiten dute, ladiru dien <laughs> ez. Eh, bueno, azkenean kotxe bokoitzak, E, ba, pitzka edo edo OBE-a izan izan beharko da, eta ez dakit berregun edo jure duen kotxe edo edo jokoan. Ordan, klare, goitzean, inbatean, hobetu ba, tu bar dute, e, estadistika hori edo arduan nama gazkinan. Imajinatzen dut, ba, bukairako kotxeek jara pitzka edo E, ir, irrealak bizan, zerbait dituzte zenbakiak. Hau, hau da pixka bat, ba, e, nolazan, e, angry shark evolution jokuan, ez, ba, azkeneko marraztua desblokeatzen bazenun, ez, krakena edo. Bai, hori da. Edo sartzila. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, e, bai. Bai, kaso, oza, ipatu gain, bai, E, kotxe bakoitzak, ba, puntuazio maksion horatzi zango duk, kaso honetan, ba, oekuntza guztiak egingo banizkio ba, denizkio, la, lortuko genukena. E, joku honetan, horrela ba, pixkatazkara ipatuta, iru txampumota aurkituko ditugu. Batetik, e, nagusia kreditoak ditugu, eta hoekin ba, kotxeak erosiko ditugu, kotxeari baixura berriak eman hoiko dizkigu.eta ba, hori da pixkat e, erabiean nagusian usuzt kredituena kotxeak e, erostean. Beste ba, fuzio txanponak ditugu eta kasunetan balburu nagusia da kotxea hobe hobettzeko erabiltzea, Eta orba bueno, una naiz piatzen txampona haiek eta ja esan e, duela gutxi arte, ezakita atzobeo izan zen lortu la Ferrari bat dela igual pixkat hobetzeko e, e, goa emangodaken ko, leen kotsa mm -hmm. eta orduan ordizu ordu zakite laurogeita lauro hamar mila txamponaa hoenak erabili gabe. <laughs> e, bueno. Eta azkenik fitxak daude, Eta, bueno, spoiler, eh, hau alderdin negatiboan izango da. Eta, bueno, oze, hau ordein hauek ordein duta lortzen dira, da bintzat eh, zut ikusi ento dainik txai hauek lortzeko aukerarik. Eta, hauen, elbur, eh, bueno, erabilera nagusia da, kotxe berezi batzuk, bakarrik, eh, txampon hauekin lortu ditzak egula. Hori da premiona, ez da? Bai, pixka premien bezala, bai Osa, esaterako, nik pasadu lelengo le le kapituloa, eta hor... Eh, eh, bueno, doainik edo eh, pasaditzakezu lasterketa... Eh, lasterketekin, ba, lortu ditzakezu urrengo kapituloa pasatzeko... Izar nahikoak, baina nahi nebait ez egiaopilatu baina eh esandako premium edo fitxa beharko dituzuz e, lasterketaia ba kotxe bereziekin dira eta kotxe horiek bakarrik modu horretan fitxa lortu ditzakezu eh mestetik ba baina sartuta fitxa alderdi positiboetan negatiboetan ba, Bueno, Neren eko bidentia eritzen zait, eh, azkenean ba, kotxe barriotate izugarria ba, aldar di pozitiboetan sartzen dudanik. Eh, kotxeak ba, bost kategoria nagusetan banatzen ditu jokuak. D kategoriatik, ero, ba, ese edo kategoria berezira hor ja kotxe pr, eh, oberenak egongo lirateke tanikeria ez sanesultorte de kategoriatik mm -hmm. e, pasatzea ezakit zenbatek, ezakit, ez dakitzen batek ez dakit hemen arte iman horra jokoan ba betik e, maiori igotzen joateko mm -hmm. e, baina bueno, e, kategoria horretan bertan nere ba izugarriko diferentzia dago aipatu du Honda darto horretatik ba adola gutxi lortudian e, Ferrari horretara mm -hmm. Orduan, bueno, ba. joeten zara piskanaka, wala ere hobetzen. Eta bueno, e, esan non bezala, zelaba berun kotxe coche egongo dira eta bueno, cocheen e, zalea morratuak direnantzat, ba benetan nis, imaginatzeu disfrutatzekoa dela, ba si eran dotxe da mini cooper batetik Ba, jaukara aldera, Lamborghini, Ferrari eta, bueno, kotxe potenteak izatera pasatzea eta eta, bueno, bestain, bestain markaz. Uh -huh. Ni ez nahiz horren beste horren kotzen zalea, eta horren baina, bai, e, Tesla eta denetatik e, Audi, Mer Mercedes, denetako kotxeak horrituko ditugu hor. Bai, azkenean, nahiz, nahiz eta ez gustatu, ba, seguraski, oza, nahiz eta kotxeak ez gustatu, seguraski, gustatzen zaiztu den kotxe bat e, aukeratu tual izan gustuteko holby horsei bai doden pieva daude ordan aukerak baude eta bestetik ba lasterketa geienak e, realitateko lekuetan aurkitzen dira besta batzuk ba ona pisa tasmatutako eguneak dira baina kasu ba barcelona venezia London, e, alpetan chinan lasterketak izango ditugu baita islandian ere dut Eta bueno, grafikoak oso oso dira edo aineko joko bat izateko e, eta bueno, oso oso lortuak daude. Gero ba, bueno, fantasia da cliche pizka zuo dira, e, adioez venezian baldimana hoiel, ba bueno, terraceetatik e, pasako naiz, e, gero e, gondolak zeharkatuko xearkatuko ditut, edo esuntzituko ditut, ni betzen txarreko aldi mazara, <risa> eta, eta, bueno, bauri, e, eta txinan, ba, bueno, dragoi bat ikutzukadugu, eta, bueno, horrelaneko gaza estereotipikoak, edo, edo, bere ala, ba, leku horrekin e, identifikatzen gautak, ditugunak, bai. Baina bai. oso espektakularra da, bueno, da, esan, esan dugu zer, oso espektakularra da grafikoki bai bai. Oso bai. Eta bueno, e, azkar batean, ba lerdi negatiboekin joko naiz, e, bi puntu nagusi zit dut hemena aipatzeko. Positiboetan edo bueno, eh aukeratzeko eh arrasetiko bat bezala aipatu dut, ba offline jolasteko aukera eta eh modu honetan jolasteko ba Eta jolaztua horretik ba, linbadakizu ba, momenturen batean ba, internet gabe galdituko zarela ba, eskatzen dizu antolak eta pixka bat ze jolaztua nahi ba, dituzu en lasterketak Deskargatuak edukero gara dituzu eta orduan e, normalean e, dagoeneko jolaztua duzu eta bi edo iru e, izar lortu bat bakarrik eta eta nahi beha duzu hobetu, ba, erresa izango da, ze zeziofenik deskargatu egongo da dagoeneko. Baina, e, lastark eta berri bat e, joraztu nahi beha duzu, da ba, dagoeneko hor sartu ba, egon bertzara, e, ze bestela, ba, e, jokuak enxeratuko aizu e, deskargatzea, eta eta, bueno, ba, internetu da Gabea baldin bazadu da ezin gozu egin, orduan hmm. jolastu nahi duzun laesterketa bayetara jolastu gabea reddituko zara. Internet izatera bueltatu arte. E, eta... Eztetik, ba, kredituak lortzeko zailtasuna dago, eta baita, bueno, txamponekin gozela haipatu ditugun fitxa horiek lortzeko, derrigorrezkoa derri dela de orde eta ordenza ez dut arkitu beste moduri hoge lurtzeko eta horrek ba, egiten du azkenean kotxe batzuk bakarrik ba champonai ba, horiekinero si alizatea eta bueno kasutan ba eh honetan ba free to play garen esaint batean ba zara jokuaren e, alderdi batzutara iritsi gobe E, erakitzen batzu gu ba, bezala free to play izatea hmm, bai, bai. orduan ba, esan bezala ba, kredituak bestekoa dira ba, kotxe ginenak lortzeko eta lasterketa hon bat baldin bauzu ba, mila kreditu lortitzak ezun baina e, lasterketa kaskar bat baldin bauzu ba, lortuko dituzu hmm. eta orduan hemen jokuak e, nolaz baita Behartu egiten zazu zaitu ba, konexsioarrik maldi bat daude anunzioak ustera, babil lasterketa txar bat e, lortu bazu berrehun puntu bad diituzu ba, jo, e, jokuak eskain zu anunzioak ikusita hiru mila. Ba, e, hogeita oh, hamar erraliz gehiago e, esaterako ba, lortzea hmm. eta Eta hori garantzitu da izango da bat ez ere bak... ...okoan aurrera egine behar ba eta... ...esan bezala bala bazutan batzutan... ...kotxe berezi batzuk behar dituz. Zutar duan... ...ohiek erdozten joateko... Ba, ...konbertsa e, kreditoa pilatzen ordoan. duan. Nol, baiteko... Ba, ...aurreko jokuetan aipatu bezala... Bano, laiteko esklabutasuna edo sortzen right. ditzu, zara, beti gogo joko harren gainean egote hori. Right. Eta, bueno, e, guztiago haipatuta, ala ere, ba, oro arrozo joku interesgarrea iruditu zait. Eta, bueno, etorkitzunean proba ingo dut. E, ea, ba, bueno, elastarketa joku behagoren bat orkitzen duan, baina, bueno, txalantza hori edo... E, au, aukere hori airean gertituko da momentuz eta bitartean, ba, zazpi zazpi eta erdi emango diote joku honeri ze bueno, ze son bezala ba, i, grafiko kio sondo dago, kotxe pila bat daude, e, kotxea gustatzen bat izkizu mm -hmm. e, eta bueno, arrazoi arrazoiak amaten izkizuen batean bakokoa jolazten jarraitzeko, e, eta hori esan bezala ba, e, kotxearruntgo batetik hogeago ba, batera, ba, evoluzionatzen joateko denbra guztian Eta etazenzu bueno, horretan bajolaztu daiteke doainek eta gona bueno, hori positio hotza hartuko duguna naiz eta esan bezala, ba alderdi batzuk premium bezala galituko diren eta ezingo ditugu e, lortu ba, ez ba ez badu eh orden preco jump onori hori ikusten duzuten, naiz eta Dai RC ez den e, ba bazale bueno, sutsua, ba nota ona duela eta beintzat ba entretenitu zaituela aste honetan. Bai. Baur, bai. Bai... Oh, zeugure astea honetan helituko da, baina... Baina baina... <fortress> ba, Bereluru bueno, alortu du. Esan duz du, ba, zeugure ba nik beste bat probatuko duzula. Al estarketeko... Ba, igual... Igual ez jarraian, baina bai... E... Eh, Zailatuko zai, zai, nahi, zego, bintzaitik guzten... Ba, bueno... E... Eh... Motan eiteako, e, igual, gaien guztan zaitan jokuren bat, hartkitzan e, dudan, etorkizun batean, bai. Eraz, horrik ba, ustuzute, ba, ba, jokua ondo dagoela. goela. Daier, daier, zaleaz dela, ez da du desanimatu, ba, bueno, ba, ba, biztadatxo bizta bat enban, eta gainera doainikoa da. Eta goezan da, hey. musika pizkat jarriko dugu, eta saio horren amaier Ta ba, You the fire inside light in the night sky aste honetako jokuak Reigns Her Majesty eta eta Asphalt 8 eta ba honekin ja saioa eh agurtzera joan gora E eh, badakizu bada, badaugastu ja eh, aukeratuta zein izango den zure eh, datorren hasteko jokua? Hor pentsuten nintzen, Eyo izan eh jokoa ez es dut aukeratu baina bueno, aurreratu dezaket eh beldurrezko jokoen eh munduan sartuko naizela, eh, ez naiz eta estiloren jarraitzailea, baina bueno, jarraituko dut ba estilo esberrina pixiat... Eh, Jorratzen, eta kasuanetan, ba, ba, ukeramango ditut, dengoan ikusin nuen, gergani izeneko jokoa, baina ezakit hori zango dena okeratuko duana, hori e, biharero konfirmatuko izut, eta, bueno, orduan, jokua, jokua, e, ba, hori, e, irekita utziko dut, ez aukat hori indik augeratu, baina estilo haintzat aurrera du dezaket. Bueno, bueno, ba, ba hor, zehar, zeharkatzen dugu beste Beste, beste barrera bat gure gure karreran, gure reviewer karreran eta nire kasuan ba ba jokoenek e, rains jokoak ba bizkat e, ba puzzle jokoen e, bizkat e, gozea e, ber piztu eta agian izan laike ba erositak dituan beste bi jokuei ba, ba egingo emango dio edo ba, antzeko joku bat bilatuko duala e, jokoa da monument bali bale Osa grafikoki oso polita dena, Bai, bai, bai. oso joku politagrafikoki grafikoki, puzleako son baina, baina, claro, ordaineko jokua da, jende gehienak ezingo ezin du jolastu, beraz, ba, ba gian, ba, doaineko alternatibaren bat bilatzen saiatuko naiz, eta gian, datorren astean, ba, joku horrekin etorriko naiz. Eta, hau esan, hau esan da, ba, bueno, e, bukatzen joan gora, Badakizute, e, Instagram dugula eta Instagramen e, komentatu al dezakezuela, ez dakit ez dago e, noiz eranztungo dugun, baina nik beintzat notifikazioak piztuta ditut. Beraz, ba bueno, hor ba, komentario bat espamez dena, ba erantzun eranztun eingo dugula eta bestetik bare bai, ba, iBoxen e, eranztuna, bueno, komentatu al ditzake zuela gauzak. Eta bestetik, ba, aurreko hastan esan genuen bezala, ba, ba, ba, olako kontenidoa edo, e, ba, ba guztatzen bazaizdu, eta euskerazko, ba, kontenidoa, ba, ez dakit ez, laguntzeko e, gogoarekin egoten bazarete, ba, ba, goratu, gamer errauntxe izteneko huekune bat dagoela, eta, ba, beraiek, ba, beste nartean, e, streamerrak, analisiak eta denetarik dituztelat, guk horrein ez gaude horren barruan. Ez dakit, e espama egiten dugunean ae, ae, a, hartuko diguten, edo bintzat, ba zerren da horretan sartuko diguten, baina ba, ba, bai ba, bideohokuen euskerazko kontenidoa ba, ba, duzuela hor eta, bueno, nipentzatu hornekin, ba, nahiko, nahiko dugula, e, nahiko luzatzen ez egu saioa, beraz ba, esan ez dela, eta astean e, nintzuten gara beste bideohoku bat zuetan. Aio! Aio!